Information om talboken. I den här talboken finns inga sökbara sidor. Den här talboken har tidigare givits ut på kassett. Var vänlig bortse från information om kassettsidorna. Boken omfattar 484 sidor. Boken börjar med en inledning och därefter följer lagtexterna. Lagtexterna är indelade i balkar och numrerade flockar. Det finns också kortare inledande anmärkningar i början av varje lag. Slut på information om talboken.